Відкрився мені скреслий, розповнілий, розпросторений на півсвіту стрижень з лицеріючими на обрії перевеслами лугів. Скреслий стрижень в ряботинні, по синьому, засніжених крижин, в різкристих скалках шерху, в навальній, безупинній одноманітності хвиль, що мчали по підкрутим урвищем валу. Як у пригодницькій фільмі, мчить дорога за склом автомобіля, який має ось ось щент розбитися. На темній синіми бганками лав долоні валу не було ані когісінько, тільки гіпсово з лишаями мокляків постать, баскетболіста бовоніла між темних кленових стовборів. Наче привид. Я не думав про смерть, як біль як фізичне страждання. Смерть – це політ. Короткий, мов, фотоспалах, спалах, скручив синю прірву ріки і забуття, забуття назавжди, навіки, забуття на справшки, солодко-гірке, тягуче, в'язке, темне, як маляс. А вони всі там, у школі, отетеріють, почувши про мою смерть. І вона бістиме крізь метушню днів, караючи щохвилинно задокірливо осудливий погляд очей крізь холодний полиск окулярів. Я повільно йшов вздовж сірої бетонової балюстради, що відмежовала оглядовий майданчик на чолопочку валу від стрімкого спадистого крутогір'я, отроченого далеко внизу темно-синім шлейфом пауді. Коло прощання і коло прощення. А Ерій самовільно впливав у мої зречені очі. Незваний, небажаний, сторінка прочитаної книги. Книги, яку випрохав на півдня в читальному залі, і тепер здаєш. Уже біля столика бібліотекарки хапливо пробігаючи очима по сторінці, на якій випадком розкрилася книга, і заново вражений пригортає ще одну сторінку, не маючи снаги відірватися. Тебе квапить черга, бібліотекар простягає через ціл руку, аби взяти книгу, а годинник у коридорі б'є восьму вечора, коли читальна зала зачиняє. Легерій лежав переді мною, ніби намальований на сторінці часопису, без полів і пробілів, бо малюнок не вміщався на сторінці. Малюнок ламав елементарні друкарські норми, переповзав через горизонт, буцім через обріз книги і убився в молотливій далечі полудня. Центральній. Чітко розграслені квартали з мурашником залізничної станції, з білими коробками театрів, шкіл, контор, з корпусами фабрик та заводів лежали довкола валу вузькою оторочкою, що непомітно, буцім город у Леваду переходила в хаотичні, таємничі, нанесені на сторінку часопису невиразним пунктиром Запарканених обість лабіринти Солом'янки. Мене раптом сколотнув солодкий, густий запах полуниць, підгірчений лісним духом живиці, а з рікон, уквітчаних гранню та ніжнолистим вогником, посміхалися в миті коти, а по садах за визелененими парканами гупали піщану землю яблука. А на осінньому сонні, в затишку, під парканом несподівано відкриється таємниця вічності, розімлілої, утихомиреної, а вночі на хрестовиння солом'янських радіоантен.